Să fiu mereu. Asta o dorește numai acel care cu adevărat a gustat că bun este Domnul. Nu se poate merge pe această cale îngustă și anevoioasă decât dacă întâi ai gustat cu adevărat că bun este Domnul. Și acest adevăr îl știm în momentul când s-a petrecut minunea nașterii din nou, atunci când în urma pocăinții, cum a fost și cuvântul de mai înainte, Hristos a luat chip în noi și atunci făptura nouă care există în noi. Iar această făptură nouă nu poate apare într-un om decât prin cuvânt și prin Duhul Sfânt. Biblia vorbește. Deci este foarte important de știut dacă citim un cuvânt despre Domnul Isus, cuvântul lui Dumnezeu, care s-a făcut trup, și Biblia vorbește limpede că lucrarea aceasta s-a făcut când Fecioara Maria a pus întrebarea Îngerului și cum se va face lucrul acesta și Îngerul i-a explicat. Și, Puterea celui prea te va umbri și Duhul Sfânt se va cobori peste tine și pruncul care se va naște din tine se va chema Fiul lui Dumnezeu. Deci e foarte important de știut acest cuvânt pe care noi îl avem, pe care Domnul ne-l a dat și care prin Duhul Sfânt l-am primit, lucrarea pe care face Tatăl e aceea ca acest cuvânt să, facă, să se facă trup în noi, adică să devine o nouă ființă. De-aia Pavel vorbește și în alte locuri despre omul nostru din la lăuntru. Când se vorbește despre această alipire a omului de Dumnezeu și care nimic nu mai poate despărți de el, nu carne propriu-zis e aceea care are tăria sau puterea de a îndura orice și să nu se despartă de el, ci omul de Când omul de untru este întărit prin Duhul Sfânt și prin Cuvântul lui Dumnezeu cu care el se hrănește pururea, carnea îi se supune, trupul se supune, nu mai are puterea ca să se ducă pe unde vrea el, după poftele și dorințele lui. Și așa se înțelege viața de credință că dacă uh, omul nostru din lăuntru nu este îngrijit, bineînțeles, asta numai dacă, într-adevăr, s-a petrecut minunea naștării din nou, într-un om nenăscut din nou, nu are ce să se întărească. Pentru că dacă el lipsește cuvântul, și cuvântul este sămânța, și această sămânță, prin Duhul Sfânt îl face pe om să se bucure, dintr-o dată, că se vede într-o nouă fătură, într-o nouă ființă, cu care îl privește pe Domnul în față, pe care simte că îl iubește cum nu se poate în cuvință să spui, și când îl vede pe Domnul, pentru el este toată bucuria și toată desfătarea Lui, uită de tot ce este în jur. Nu mai leagă nimic. Adică, e ție exact ce a spus Isus când a zis: Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liber. Liber înseamnă de tot ceea ce altă dată ne-a legat aici, pe Pământul ăsta. Fie vorba de dorințele trupului nostru, fie de slava că este în această lume, fie de gândurile care le avem pentru un viitor, tot aici în lumea asta. Când primești cuvântul, toate astea dispar. Ca și întunericul când apare lumina. Nu se mai vede nici urmă de întuneric. Și Biblia vorbește că Dumnezeu este lumină. Și omul, prin pocăințe, prin cuvântul lui Dumnezeu, el ajunge tocmai în această lumină, în această stare de har, în care se vede parcă ca fi într-o altă lume. De aceea Apostolul Pavel a spus acel verset din Efeseni când zice că în Hristos Isus am fost binecuvântați cu toate binecuvântările cerești și pământări și el mai spune, în locurile cerești. Deci adevărata bucurie e în locurile cerești întrebare, dar cum e posibil dacă eu sunt pe pământ să mă bucur în locurile cerești? Sigur că omul fără credință nu poate pricepe aceste lucruri, dar Biblia vorbește că celul ce crede, toate lucrurile sunt cu putință și atunci când în iubire și în dragoste pe care o ai în inima ta față de el și în dorința de a fi și a de a rămâne cu el pentru totdeauna când îți capul în rugăciune și încetul cu încetul te tot apropii de el, pe dată observi că nu mai ești pe pământ, ci ești în acele locuri cerești, unde poți să vezi, să guși și să trăiești ceea ce pe pământ nu există. Bucurii și haruri și o stare atât de fericită că, încât te întreb dacă te întrebi, Măi, dar oare e adevărat că eu sunt pe pământ? Și mi-am pus de multe ori această întrebare. Deci, cum am vorbit mai înainte, nu are importanță condițiile de viață care le ai aici pe Pământ, că așa că ai sau nu ai, că ești sărap, bogat sau ești iubit sau ești urât de oameni, astea nu are importanță. Ce este important este ca cuvântul să devină trup în noi, adică o nouă făptură. Și când această făptură nouă se vede în noi, atunci te bucur de acel har de care am auzit tot în cuvântul de mai înainte, tu ești fiul meu cel prea iubit, în care îmi găsesc toată plăcerea. Așa cum un părinte, când apare întâiul născut, sigur, e o bucurie deosebită. Aceasta a fost pentru Dumnezeu Tatăl, Domnul Isus Hristos, după jertfa și după învierea care a avut loc. De aceea Biblia și numește întâiul născut, întiul născut în familia lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu pe fiecare copil după acest Iisus, care este întâiul născut, e tot atât de drag ca și întâiul născut. Iar acest adevăr îl mărturisește Iisus Domnul. Și deci, Ca să cunoască lumea că i-a iubit așa cum mă iubești pe mine. Un adevărat părinte în familia sa știe de întâi în născut că și un mes. deosebit, dar toată familia formată din copii pe care nu i-a dat, el îi iubește fără niciun gând de a desprezui sau de a nu avea inima toată și pentru el nu există. Pentru El sunt copiii Lui, sunt unșii Lui, sunt răzcumpărații Lui. Și avem un cuvânt care zice, și cine s-a de voi, să atinge de lumina ochilor mei, ăsta este părintele a acestei familii în care Dumnezeu a binevoit să fim și noi. Prin chemare care ni s-a făcut, prin harul care ni s-a dat și prin lumina Evangheliei să ne bucurăm de acest dar ceresc care este Hristos în noi. Îl ai pe Iisus, ai totul. Nu l ai pe Iisus, nu te măguri singur în ochi pe tăi, că faci una și faci altă și ești ce ești. Nu. Să căutăm pe Domnul. Al căuta pe Domnul, asta înseamnă, de fapt, nu trebuie să te mulțumești pentru faptul numai că ai venit într-o biserică și acum zici că gata, l-am aflat pe Domnul. Poți să stai multă vreme într-o biserică și tot să nu-l ai pe Domnul. Dacă îți lipsește dorința de a cunoaște ce este adevărul. Numai dacă în inimă există dorința aceasta după adevăr, nu trebuie viața de credință gândită că stă prin închipuire sau prin imagine, Nu. Mântuitor Iisus, când a vorbit despre credință, el a spus un lucru. Credința nu este ceva imaginar, este ceva real. Dar el a spus așa, chiar oricât de mic ar fi, cât un bob de muștar. Dar bobul de muștar, dacă de iei de, două degete, îl simți, El este, nu e o imagină, dacă aici eu am nimic, eu nu pot să că am bobul de muștar aici, nu am. Că dacă am desfăcut, de nu cade de nimic de jos. Și Iisus așa a spus, de să avea în voi credință cât un îngrăunte de muștar a zice în muntele aceste du-te în mare și va ar asculta. Întrebarea cum se poate așa ceva cu o credință atât de mică să poți să muți Credința nu este altceva, dragii mei, decât cuvântul revelat, descoperit de Tatăl. Și acest cuvânt este Hristos Domnul. Când ai ceva din Dumnezeu pentru tine nimic nu este greu, dragă. Absolut, nimic cuvântul spune credinței este totul cu putință. Și tot cuvântul spune și fără credință este cu neputință să-i fim plăcuți lui Dumnezeu. Chiar dacă se zice te cultivi într-un fel așa, prin învățături și într-un fel de viață ordonată, o viață și atâtea în de și Dar nu e adevărata viața asta, să știți. Asta e bună, e foarte bună, dar nu e cea adevărată. Eu o lumină și asta, sigur. Isus a spus când a zis, zice, eu sunt adevărata lumină. Prin acest cuvânt se înțelege că mai pot fi și alte lumini. Eu sunt cea adevărată. Deci, Aici este întrebarea am primit noi lumina adevărată? Pentru că în lumea de afară și poate chiar și unul dintre noi, înainte de a ajunge la naștere din nou, aveam așa o viață frumos, respectabilă, trăită într-un fel cât se poate de atent, dorind să facem dovadă că suntem oameni și mulți o căutăm această dovadă ca dorinței pe care o are firea de a se ști totdeauna că ea este oarecum uh, lăudată, adică să-și găsească oricare mulțumire. Dar asta nu este adevărată lumină. Deci poți să un om așa și totuși să nu fii în adevărată lumină. Adevărată lumină e atunci numai când Dumnezeu prin Duhul Sfânt îți descoperi pe Isus descoperindu se El, îl vei cunoaște pe Isus, așa cum îl cunoaște Tatăl uh -huh. și așa cum Tatăl își găsește toată plăcerea în El, la fel și tu. Ceea ce te face este te bucuri de acest Har este revelația, este descoperirea, este acel Har care vine de la Tatăl pentru un om care îl caută cu tot de la pe Domnul. Uh -huh. Și aici începe viața cu Hristos. Și aceștia merg din biruință în biruință, aceștia merg din slavă în slavă, din har în har. Și calea lor nu e o biserică anume. Biserici sunt multe în lumea asta. Pentru orice suflet care a căutat pe Domnul și lare are pe Domnul, indiferent în ce biserică se găsește, nu biserica pentru El e calea, ci Hristosul din biserică e calea pentru El. Și aflându-se pe această cale nouă și vie pe care Tatăl i-a descoperit-o și care nu este altă decât cum a spus Hristos, sufletul merge fericit și cu deplină încredințare că unde dorește ca să ajungă să fie, cum a fost și cântarea, vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu, acolo vei fi mereu. Și asta Și asta iarăși se încadrează tot în cuvântul Bibliei Reset care s-a spus de multe ori în adunare. Și deci Dumnezeu cel prea înalt privește peste fiii oamenilor pe fața pământului să vadă. E cineva care are priceperea să mă caute, zice Domnul. Deci dorința aceasta despre care am vorbit, să-l cunoști pe Domnul, să ai cunoștința adevărului e o pricepere dragă. Și Domnul spune, să uită să vadă, e cineva care are priceperea să mă caute? Pentru că, de fapt, mulți căută împărăția lui Dumnezeu, dar o caută greșit. Greșit în ce sens? Pentru că dacă tu nu cauți adevărul să știi care, te vei vedea tu de una pe o cale, mergi un timp și vezi că nu e calea care ai dorit-o. O, o simți pe alta, nici aceea nu-i. Experiența asta am avut-o eu, vreme de 8 ani de zile am căutat așa. Și în toată căutarea vedeam că sunt pierdut, adică nu era ceea ce îmi dorea Sufletul, adică adevărul. Pentru că adevăr, cum am vorbit despre credință, credința nu este, o repet acum, nu este o imagină, nu este o iluzie, nu este o părere. Ea este ceva ce se poate pipăi, e ceva ce există în tine e acea scânteie divină, e acel har al Tatălui, e Hristos Bogul, cuvântului lui Dumnezeu. Și Isus Domnul a spus într-un alt cuvânt, și dacă rămâneți în mine, și dacă rămână în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și veți primi. E, asta e adevărata cale sau învățătură care nu poate să înșele pe nimeni. Iisus, când a înviat femeia care a întâlnit-o la mormânt, care vin la mormânt, n-a întrebat-o de alte lucruri, nici n-a chemat-o pe date pe nume, ci îi pune o singură întrebare. Femeie, ce cauți? Deci asta este întrebarea care o pune Dumnezeu omului. Ce anume cauți tu în biserica în care ai intrat? oameni mai deosebiți decât cei din alte biserici? Ce cauți? Orator, dvs. care știu să vorbească așa, o, o, o. ce cauți? Cauți să vezi oameni mai evlavioși, mai pocăiți, mai îmbrăcați, mai călugărești, sau mai știu cum? Te întreabă că sunt mulți care așa caută. Și da, asta ești o biserică. Vede pe cineva în așa, și da, fost să e un sfânt. caută pe Domnul, caută adevărul și unde l-ai întâlnit e perla, e comoara, e darul lui Dumnezeu și rămâi acolo. Ai fost scut din nou în biserica ortodoxă nu te schimba domnul că nu în alta că acolo unde este chemat numele Domnului mai mult sau mai puțin sau chiar dacă e o biserică așa cum este ea dar faptul că e o biserică creștină care cheamă numele lui Dumnezeu e acel crez pe care l-are toți creștinii de la început bucură te de slavă lui Dumnezeu vezi, și bine, dar e întuneric, mă duc într-o biserică unde e stos, la fel și e lumină. Dar Iisus a spus un lucru foarte interesant în, în privința asta, că o lumină nu se aprinde unde este tot lumină, ci lumina este bună unde este întuneric, acolo e nevoie de lumină. Și oastea Domnului, tocmai rolul acesta l-a avut în biserica noastră ortodoxă. Să fim o lumină pentru lumea asta, o pildă de viață trăită prin credință în acea dragoste și iubire față de Dumnezeu, care te poate despărți de păcatul care te duce la moarte. Și acest adevăr e adevărul pe care vrea Dumnezeu să-l vadă în fiecare din noi. Femeie, ce cauți? Și femeia a venit cu noaptea în cap la mormânt, nu căuta nimic altă decât pe el. Chiar și mort. Adică cum așa și mort? are un adânc înțeles acest cuvânt, când i spune. Domnule, dacă l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus și mă duc să-l iau. Adică, mulți gândesc că într-o biserică moartă, dacă îl cauți pe Hristos și știi totuși că o biserică care cheamă numele Lui Dumnezeu, și Biblia vorbește limpede, că oricine va chema în numele Lui va fi mântuit. Răspunde la fel ca femeia. Nu te opri la nici una din atâtea câte sunt în lumea asta. răspunde la chemarea care o la în tău. Omule, ce cauți tu? Ai bătut atâtea drumuri, ai făcut atâtea jertfe, te-ai dus în atâtea locuri și Iisus spune lucrul ăsta în Evanghelie, mi se va spune, iată-l iată-l colo. Deci e și un astfel de a căuta, dar nu-l găsești. Și când în lăuntul tău vine acea lumină de la Tatăl, nu mai vezi după ce ai încercat multe învățături și ai încercat multe feluri de viață unora gândind să ajungi la mântuire și ai văzut că n-ai ajuns, n-ai avut adevărata încredințare, că ești mântuit prin tot ce s-a spus, și ai făcut ce s-a spus, tot, și n-ai această încredințare, ajungi la despirare. Despirarea îl face pe om ceea ce spune tot Scriptura, când strigă un nenorocit, Domnul aude. Nu-i vorba din inorosiții de afară care nu l caută pe Dumnezeu. E vorba de acele suflete care îl caută pe Dumnezeu, dar care nu l-au găsit în ceea ce ei și-au închipuit că îl vor avea. Și când vede că nu l găsește nimic în tot ce i s-a spus, atunci cade în disperare. Doamne, Doamne! Și tatăl cuvântului care l-am spus mai înainte, privește din ceruri și te am văzut, dragă, că pe el îl cauți. Și pe dată îți răspunde. Vă rog în numele Domnului Isus Hristos, care este aici în mijlocul nostru, să nu uitați nimic din tot ce ați învățat, din tot ce vi s-a spus și din tot ceea ce ați văzut. Asta este lucrarea lui Dumnezeu. Născut, spune Domnul, cuvântul în Evanghelia după Ioan, nu din sânge, așa cum evreii gândesc că dacă ei vin din spisa lui Avram, sunt fiul lui Avram. Și Pavel mai târziu le spune, nu, fiul lui Avram nu sunt cei care vin după care, din, cei ce au credința lui Avram. Observați? Născuți din voia firilor. Sunt oameni care își impun o viață corectă, așa, după lege. Nu o împlinește nimeni legea, că oricât ai sau nu o poți. Și la Dumnezeu nu merge. Că dacă ai împlinit 99% din lege și a rămas 1% neîmplinită, toată legea ai călcat-o. Deci nu ai făcut nimic. De-aia Biblia vorbește că Hristos este sfârșitul legei. De ce este sfârșitul legii, Pentru ca să poată lucra Tatăl prin har în viața omului. Iar acest har are în vedere presul dat de el. Deci, Dumnezeu, când cheamă un om, nu-i mai pune în față păcatele, nenorocirile și relele care el ca om le-a făcut, și vine el ca tată și îți arată iubirea și dragostea pe care o are față de sufletul nostru și îți arată presul plătit pentru păcatele pe care noi le-am făcut ca oameni. Și omul, după atâta căutare și disperare în care a trăit, Fericit s-aruncă la piscioarele Domnului și spune, O, oh, Doamne! Nu putea gândi Magdalena după ce i s-a pus întrebarea femeii ce cauți și ea răspunde, Domnule, dacă l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus. Nu-l vedea înviat. L-a știut că el a murit, dar el l-a iubit, l-a cunoscut și în dragostea ei, nu, mă duc să-l iau, așa mort. Adică mort cum? Hristos pentru lume este mort. Și dacă lumea nu poate crede ceea ce spun Scripturile despre El, cum? voi nu credeți, dar eu cred. Că Hristos pentru mine e în inima mea. L-am cunoscut înainte ca El să meargă la cruce. Că tocmai pentru asta veni să-și dea viața pe cruce pentru mine. Pe dată auzi cuvântul din gura Lui? Marie! Adică este exact ce spune Prooctul încă din Vechiul Testament. Te cunosc pe nume, ești al meu, zice Domnul. Și când îți auzi numele rostit de gura Domnului, păi nimic nu poate fi mai fericit, dragul. Poți să te cu toată lumea, poți să te le lipi de cap pe un gunoi, ca pe nimica, atât când știi că Dumnezeu este Tatăl tău, că El este Mântuitorul tău, el este răscumpărătorul tău. Ești fericit, dragă! E adevărat carne asta și are ei și vine tot cu îndoier, cum avem noi cântarea aia pe care o știm cu toți, când îndoier și părere care caută tot să-ți moaie credința. Dar toate acestea ele pot fi biruite prin Harul Lui Dumnezeu. Dar ca să ne putem bucura tot de acest Har, e așa cum spune cuvântul Rămâneți în mine și voi rămâne și eu în voi. El rămâne. Câte vreme tu rămâi în Cuvântul Scripturii, chiar dacă, să zicem, ai făcut un păcat, ai greșit, ai te amestecat diavolul, ai în sfârșit. Dar tu nu te depărtezi de Cuvânt. Și Cuvântul îți arată unii și la cine să alergi și prin ce poți fi iarăși făcut curat și izbăvit de vina păcatului. Sângele lui Isus Hristos, cum spune Ioan. Copilașilor, ați auzit? Să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor. Sângele lui Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ne curățește de orice păcat. La acest car nu se poate ajunge decât prin credință. Lăsați formalismul că nu vă ajută la nimic, să știți. Numai ce este adevăr, ne poate fi de folos, că mulți gândesc că dacă m-am împărtășit, cum se obișnuiește în orice biserică, îl am pe Hristos. Doamnele, acest lucru în biserică este un lucru pe care Dumnezeu l-a rânduit și e foarte bun. Dar acest lucru este valabil pentru cel care îl are deja pe Hristos. El, prin această cină care o ia, e potrivit cuvântului care spune, să faceți aceasta în amintirea morții mele. Dar dacă tu nu L-ai primit pe Hristos în inima ta prin credință, dacă nu te-ai pocăit de faptele firei și te împărtășești la gândul că îl am pe Hristos în mine, pe cum poate Hristos să fie în tine prin împărtășanie, cât în vreme e lacrima pocăinței sau... Întâlnirea cu el n-a avut loc în viața ta. Cum, cum poate să aibă loc? Inima ta închisă, el e afară. Și dacă ea e închisă, adică cum închisă? Păi bine, m la biserică, mă împărtășesc, fac lucrurile ăsta și după aceea și o zi, două, că m-am împărtășit, astăzi m-am împărtășit. Așa. Bun. Și după aceea viața se reie iarăși, la fel cum a fost și mai înediată a împărtăși. Întreabă-te... L-ai avut până la împărtășanie? Sau, după ce te-ai împărtășit, îl ai? S-a schimbat ceva în tine după ce te-ai împărtășit? Vezi tu o schimbare în viața ta? Că totul s-a făcut cum spune Apostolul Pavel. Că dacă este ceva în Hristos, este o faptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Păi, Dumnezeu, asta nu e o poveste. Nu este o imagine în chipuirii. E un adevăr. E ceva practic pe care tu trăiești acest lucru de la care nimeni nu te poate abate. Că dacă vedem pe aici și acolo suflete mergând într-un loc în altul și căutând, e pentru că Hristos n-a luat încă chip în ei. Căci acolo unde Hristos a luat chip și unde omul a aflat pe Hristos, nu mai pleacă nicăieri. E întuneric. Și Isus a venit într un a păcatului. Întuneric. Când o citești pe Isaia 53, ce spune cuvântul? El era Fiul lui Dumnezeu, dar a crescut într-un pământ uscat sec. Fără apă, era poporul evreu, lipsit de acea dragoste de Dumnezeu, lipsit de acea credință în Dumnezeu, lipsit de acea cunoștință de Dumnezeu prin prorocii care au vorbit mai dinainte despre El va veni. Și a găsit cum i-a găsit, când citești în Evanghelie, felul în care Iisus îi mustră și îi arată, îți dai seama că el era pământul uscat și a crescut înaintea ta, oh, o, să să slabă. Și arată prorocul foarte frumos viața Mântuitorului. Deci, nu trebuie căutat pe Domnul într-o biserică strălucită, în care zice, da, Domnule, aici este cu adevărat Dumnezeu muzică, oameni șlefuiți bine pregătiți, orator de tale, A întâia, zic da, Domnule, așa zic și eu, biserică. Nu, dragii mei, Nu! Acolo unde e Hristos, într-un bordeu, acolo într-o colibă, acolo unde nu te poți aștepta, acolo e El. Dacă Duhul Tatăl te-a mânat acolo. Cine putea crede despre Iisus, un dulgher? Păi Pavel a avut experiența asta. Și o știa de la cărturare cu care era toată ziua cu ei împreună. Când s auzit despre Isus că a făcut atâtea minuni și semne, și de caz și s-a declarat că este Fiul lui Dumnezeu, Și uite bă ce înșelător este ăsta, să dă că e Fiul lui Dumnezeu. Și toți preoții și cărturarii, toți, adică vorba vine, o parte din cărturarii din preoți au zis, nu e adevărat Dumnezeu, este un înșelător. Și Apostolul Pavel, acest om, până la întâlnirea cu Domnul, fiind așa de zelos, pentru legea lui Moise și pentru Dumnezeu. A făcut prăpăd în biserica lui Dumnezeu, socotindu-i pe acești niște eretici, niște păcătoși, care nu trebuie să trăiască pe pământ. Și deodată, cum el mergea, tot cu gândul acesta să ajungă în Damasc, cu acte și forme întărite de preus mai mari, să aresteze și să bage în termență pe cei care erau în Damas creștini și, mergând deodată, se vede într-o lumină de rămâne orb Și un glas i-a vorbit. saule saule pentru ce mă prigonești? Și apostolul mirat în acea lumină în care s-a văzut, în care niciodată nu s-a văzut așa, întreabă, Doamne, dar ce ești Tu? Și Iisus i-a răspuns. Eu sunt Isus din Nazaret. Nu a spus că este Isus din cerul Din Nazaret, pentru că despre Nazaret el știa și mai știa și un altul a fost tot așa. Știți care, nu? Atunci când Filip a vorbit lui Natanael, dar poate e și ceva bun din Nazaret, din Galileea. Și toți aceștia erau încă din sans, că din. Nazaret, din Galen, nu poate să iasă un, un mântuitor, un fiul lui Dumnezeu. Într-un loc atât de. Uh, acolo era o amestecătură de populații, veniți din alte țări și de poveste mai lungă. Și când Pavel a auzit că eu sunt Isus din Nazaret, Isus din Nazaret. Și pe dată, Pavel a zis, Doamne, Doamne, uite, în ce minciun am trăit, în ce întuneric am trăit. Și în Întunericul acela în care a trăit lângă cărturare, care l-a ucis prin tot ce știm că s-a cu Domnul la Vulgota, gândeau că au legea lui Moise, că fac faptele bune. El pagă spune despre vremea aceea până la nașterea din nou. Când ce privește legea, eram neprihănit, adică se socotea el neprihănit după lege. Dar de unde? Că tot el acela care spune mai târziu, că legea nu poate face pe nimeni desăvârșit. Iubiții mei, frați, este o minune de la Dumnezeu mântuirea omului. de a unul din prolocii a spus Doamne, mântuiește-mă Tu și voi fi mântuit. și fără această lumină de la Tatăl, n-ai cum să ajungi la lumina este Hristos tău. Căci așa spune cuvântul, prin lumina Ta vedem lumina. Când Tatăl face lumină în noi, atunci ajungem la lumina care va rămâne de-a în noi și care este Hristos, cuvântul lui Dumnezeu, al lui să fie slava, aici în toate veșnicia. Amen.